Джон Фаулс. Колекціонер. Читає Андрій Хемерний. 18 листопада. Я не їм нічого вже п'ять днів. Лише потроху п'ю воду. Він приносить їжу, проте я не взяла ні крихти. Вирішила завтра почати їсти. Півгодини тому підвелася зі стільця і знанацька відчула, що отот -от втрачу свідомість. Довелося знову сісти. До цієї миті почувалася не так вже і кепсько, лише голодні спазми в животі, слабкість у тілі. Одначе це запаморочення зовсім інша справа: застереження, сигнал тривоги. Не бажаю вмирати через нього. Я нітрохи не відчувала голоду, та такий безмір ненависті накопичило моє серце до цього покидька, до його мерзенної малодушності, його егоїзму, його калібанства. 19 листопада увесь цей час не хотіла нічого писати, іноді мене підмивало витягнути з під матрац записника. Та вже наступної миті таке бажання видавалося слабкістю. Бажання чи згодою прийняти те, що відбувається, змиритися. Знала, бо щойно запишу якусь подію, чи навіть свої роздуми. Заспокоююся, перекипаю. Проте зараз вважаю необхідно все записати, задокументувати. Він зробив це зі мною. Очинив на Подоба дружніх стосунків, приязні, людяності, доброзичливості, усе, що було поміж нами доброго, ще зло безслідно, наче ніколи й не існувало. Відтепер ми вороги, і наша ворожість взаємна. Не говорив мені жахливих речей, не залишивши сумнівів, що він ненавидить мене теж. Його почуття ображає вже саме моє існування. Я нічого не вигадую, не накручую себе. Знаю точно. Імовірно, він ще не цілком усвідомив це, бо наразі поводиться зі мною люб'язно. Проте ми не зовсім мало часу, і одного ранку він прокинеться із думкою, я її ненавиджу. Яка мерзота. Коли після хлороформи я отямилася, побачила, що лежу в ліжку. На мені було лише трусик і лівчик. Все інше він зняв. Тієї першої ночі я лютувала, мов фурія, божеволіла від огиди, уявляла його величезні бридкі руки, які, не зустрічаючи спротиву від мого непритомного тіла, пожадливо обмацують його, торкаються талії, знімають з ніг панчохи. Мене нудило, ледь не вивертало. Втім, пізніше подумала про те, що він міг зі мною зробити. І не зробив. вирішили не скандалитиму, а лише мовчатиму. Адже сварка, крик, означає хоч якийсь контакт, бодай негативний. Відтоді дійшла ще двох логічних висновків. Перший. Він така і логічна людина, що міг роздягнути мене, навіть не думаючи ні про що не дозволено, дотримуючись своїх божевільних уявлень про те, що робити пристойно, а що ні. Може, просто вважав, що непристойно лежати в ліжку одягненою. Була в мене й альтернативна версія. Його вчинок міг слугувати таким собі нагадуванням. Про все, що мав нагоду вкоїти зі мною, проте не вкоїв. Про його лицарство. І якщо це так, то вдячно приймаю його прозорий натяк. Мені справді пощастило. От тільки мене чомусь ще більший переляк пере через його бездіяльність. Що він обіся за істота. Між нами тепер глибока прірва. І про зведення мосту навіть не може йтися. Тепер він каже, що відпустить мене ще за чотири тижні. Пустопорожнє бала канина. Не вірю жодного слову. Попередила, що постараюся вбити його. Зараз уже здатна на це. Щойно трапиться щасливий випадок, уб'ю не замислюючись. Усвідомила, як глибоко помилялася, як безвідповідально поводилася, якою сліпою була. Продалася Калібану, як проститутка. Дозволила витрачати на мене купу грошей. І хоч вважала, що це справедливо, зашкодила насамперед собі. Адже підсвідомо почувала вдячність, тож намагалася гарно ставитися до нього. Навіть коли піддражнювала, кепкувала і фиркала на нього, це було по-дружньому. Навіть коли шпурляла у нього всім, що під руку потрапляла і трощила його дорогезні тарелі. Бо моя ексцентрична, і, часом, історична поведінка Лише доводила, що він не байдужий мені А мало би всіляка демонструвати, що його для мене не існує Перетворитися на суцільну непробивну кригу На снігову королеву Віднині буду нею Заморожу його до смерті Я перевершую цього слимака абсолютно у всьому Єдина його перевага – те, що можу отримувати мене тут. Лише у цьому має наді мною владу. Він не вміє ні поводитися, ні мислити, ні розмовляти ліпше за мене. Відверто кажучи, до моїх здібностей йому як до небарачки. Проте він сидітиме на мені, як твій морський шайтан, доки я примудрюся якось струсити його зі спини. І зробити це можливе лише силою. Я сиджу в підземельній, думаю про небесні сили, про Бога. Здається, я вже не вірю в Бога. Віч не лише в мені. Я роздумую про мільйони тих, хто змушений був ось так, як я, жити під час війни. Про Ганну Франки, безліч інших. Ще про давнє історичне минуле. Я відчуваю, знаю, Бог не втручається. Дозволяє нам страждати. І якщо молиш Його подарувати тобі свободу, може полегшити на душі, вже завдяки тому, що молишся, або ж так сприятливо складаються обставини, що отримуєш довго очікувану волю. Отначе Бог не може тебе почути. Адже в ньому немає нічого людського, ні слуху, ні зору, ні жалю. Ні прагнення допомогти. Так, припускаю, що, можливо, Бог справді створив світ і фундаментальні закони матерії і еволюції. Проте він не може піклуватися про кожного з нас. Гадаю, так і було задумано, що якісь люди радісні, якісь сумні, комусь щастить, а комусь ні. Хтось там, далеко внизу, на грішній землі, сумує, хтось радіє, Йому невідомо, та він не переймається. адже в реальності Бога не існує. Останніми днями почувався безбожницею, і парадокс – душа, наче, стала чистішою. Думки прояснилися, очі прозріли. Хай там як я однаково вірю в якогось Бога. Лише шкода, що він такий недосяжно далекий, такий байдужно холодний, такий математично розважливий. Збагнула просту істину. Маємо жити так, не Бога немає. Молитви, поклони, співи, псалмів – все це не потрібно ні Богу, ні людям, ні синдітниці. Намагаюся пояснити, чому відмовляюся від своїх принципів. Ніколи ні над ким не чинити насильство. Я не відступнуся і досі вірю в їхню істинність. Проте розумію, що іноді мусиш їх порушити, задля того, щоби вижити. Безглуздо покладатися на милість фортуни, проведіння чи Бога. Маєш діяти і боротися самотужки. Небеса абсолютно порожні, божественно прекрасні і чисті. Таба порожні, стерильні. Можна подумати, що архітектори і будівельники – Неодмінно мешкають в будинках, які спроєктували і спорудили, притому в усіх одночасно. Це ж очевидно, чому я раніше не бачила того, що саме не прошується на думку. Бог мусить існувати, а втім, він не може нічого знати про нас. Вечір. Весь день поводилося із ним огидно. Кілька разів намагався заговорити, але я змушувала його замовкнути. Чи бажаю я, щоб він приніс мені щось? Нічого не бажаю. Я полонянка. Якщо дасте мені їжу, їстиму, щоб не померти з голоду. А відтепер наше спілкування обмежується режимом стосунків ув'язненого тюремника. Не більше і не менше. І залиште мене у спокою. На щастя, у мене тут багато книг. Він і далі приноситиму мені сигарети. Якщо не принесе, не проситиму. І їжу. Це все, що мені від нього потрібно. Він не людина, він порожній простір, замаскований під людську істоту. 20 листопада. Намірилася влаштувати так, щоб він прокляв той день, коли накинув на мене оком. Приніс на обід печені боби. Я читала, сидячи на ліжку. Постояв хвилькою, попрямував до дверей. Я підскочила до столу, вхопила тарілку і прицільно метнула у нього. Терпіти не можу боби, він це чудово знає. Мабуть, ліньки було готувати щось складніше. Я не розсердилася, лише вдала на падлюті. Він стояв, похнюпавшись смиренному в баран. На бездоганно чистій сорочці і випрасуваних штанях красувалися шматочки їжі. В огидному помаранчевому соусі. Я прокричала йому в обличчя, що не бажаю обідати, і повернулася до нього спиною. Решту дня харчувалася шоколадом. Він з'явився лише увечері. Приніс кав'яр вудженого лосося, холодне смажене курча, купує їх десь у готовому вигляді. Мої улюблені страви ще безліч смаколиків, які мені до душі. Підступна тварина. Підступність не в тому, що він їх купує, а в тому, що я не можу не відчувати вдячності за це. Я не сказала йому, що вдячна, про це пом'якшилася, припинила кидатися на нього. Ще й подає делікатеса так смиренно і з шанобливим виразом обличчя. Прошу не дякуйте, ви заслужили це все. Коли накривав до вечері стіл, я ледь не порснула зі сміху. Жахливо. Хотілося кинутися на взнак на ліжко і волати від безнадії. Він залишається вірним собі, а я? Я сиджу під замком у тісному задушливому підземеллі, і світла в кінці тунелю не бачу. Тут у підвалі мої настрої і рішення змінюються блискавично. Якоїсь миті сповнююся рішучістю вчинити саме так і не інакше. За годину вчиняю інакше. Усе марно. Я не вмію ненавидіти. Ненависть ніколи не належала до рис моєї вдачі. Іноді складається враження, що в мені щодень виробляється певна кількість доброти і приязні, які потребують виходу. І коли я отримую їх у собі, вони силоміць вириваються назовні. Вилітають мов корок з шампанського. Я не поводилася із ним приязно, не хочу і не буду бути приязною з цим мерзотником. Проте доводиться боротися із собою, щоб не ставитися до нього нормально. Маю на увазі дрібнички на зразок. Справді, все чудово смакувало. Я втрималася, не сказала. Коли він запитав, ще чогось бажаєте. Не дворецький. Я відповіла, ні, ви вільний. І відвернулася. <гум> Він був би шокован, якби побачив моє обличчя. Я широко всміхалася. Вже коли замкнув за собою двері, вибухнула реготом. Нічого не могла з собою вдіяти. Істерія. Останні дні поринула в якусь дужню. Подовго видивляюся на себе от зеркала. Іноді видаюся собі нереальною, наче переді мною зненацько з'явилося чуже не моє відображення. Доводиться відводити погляд. Розглядаю своє обличчя, очі, брови. Намагаюся проаналізувати, що промовляють мої очі. Що я таке? Чому я тут? А все через те, що я невимовно самотнім. Час від часу відчуваю нагальну потребу побачити обличчя нормальної, розумної людини. Сподіваюся, кожен, хто посидів за гратами чи просто під замком, як я, мене зрозуміє. Починаєш усвідомлювати своє «я», своє існування чітко і глибоко, як ніколи перше. У буденному житті так багато себе віддаєш іншим, так багато чого в собі пригнічуєш. Розглядаю своє обличчя, спостерігаю за мімікою, не мовби дивлюся на когось іншого. Дивно, мій пильний погляд часто неабияк бентежить мене саму. Бесідую з собою, іноді почуваюся зачарованою. Тоді мушу показувати собі язика і гримасувати, щоб стрепенутися, вийти з цього гіпнотичного стану. Сиджу тут під землею в абсолютній тиші. В компанії зі своїм відображенням і не мог би перенаяв таємниче небуття у транс. 21 листопада. Глибока ніч. Не можу спати. Ненавиджу себе, ледь не стала вбивцею. Ніколи не зможу бути такою, як перша. Писати складно зв'язані руки. ледве вдалося видерти з рота кляп. Усе почалося за обідом, збагнула, що мушу пересилювати себе, щоб не ставати до нього приязно. Відчула, що мені просто необхідно з кимось говорити, бо дає з ним. Меншевенька, звісно, проте жива душа. Після обіду він попрямував до дверей, ледве стримала себе, щоб не гукнути його, не попросити повернутися, залишитися зі мною. Те, що я тепер відчувала, разючи відрізнялося від того, на що я налаштувалася вчинити два дні тому. Тож, маю нове рішення. Тут, внизу, я ніколи не зможу його вдарити. Щодень спостерігаю за ним, намагаючись придумати, як можна напасти на нього, заскочити зненацька. І бачу, що він ніколи не повертається до мене спиною. На додачу, не маю жодного знаряддя для нападу, тому мушу якось примудритися відволікти його увагу, коли перебуваю на горі, і спробувати відшукати щось підходяще для атаки там. Маю ідею, як це здійснити. Боюся, що інакше знову зажену себе в стару пастку. Почну жаліти покидько. Взялася готувати грунт для реалізації свого плану за вечерею поводилася із ним дещо лагідніше, сказала, що мені треба прийняти ванну, а я й справді хотіла помитися. Він пішов, повернувся, забрав мене і ми піднялися на гору. А там, немов знамення, немов навмисно залишено для мене, на підвіконній політи з дворима в кухню лежала невеличка сокира. А, мабуть, він рубав двоє дрове біля ганку і забув сховати сокиру. Адже я тепер безвилазно сиджу у підвалі, у будинку не буваю. Ми війшли в дім занадто швидко, і нічого не встигла зробити. Однак, лежачи у ванні, обмірковував, як діяти. Вирішила, що в мене немає іншого виходу, як ударити його. Маю блискавично вхопити сокиру і завдати удар обухом по голові. оглушити його. Не ну, уявляла навіть приблизно, з якою силою треба бити, щоб не відібрати в людинні життя, лише на якийсь час вимкнути свідомість. Після ванної одразу попрохала відвести мене назад. Коли ми вийшли з дверей кухні, я впустила свої купальні дрібнички, тальки кілька пляшечок, відступила в бік ближче до вікна, начебто поглянути, куди вони покотилися – він нахилився і взявся підбирати пляшечки з долівки. Усе йшло, як я задумала. не нервувала нітрохи, Взяла сокиру вкрай обережно, щоб випадково не шкрябнути лезом у підвіконня, І не цілилася обохом його в маківку. А тоді від жаху мене кинуло в холодний липкий під. Навелилося відчуття, наче... Щойно виборсилася з кошмарного сну. Мусила його вдарити, рука не піднімалася, і все одно мусила. Він почав випростовуватися. Усе відбулося буквально за кілька секунд, то лише писати довго. І тут я його вдарила. Одначе саме в мить удару він розвертався до мене. Сокира скісно ковзнула мимо голови та опустилася на плечі. А може, мені просто не вистачило сили замахнутися як слід? А хай там як а я завдавала вже в цілковитій паніці, що охопила мене останньої миті. Він завелився набік, та я зрозуміла, що оглушити його не вдалося. Він таки не випустив мене із рук, чітко тримав за халат. Моментально осягнула, що коли я зараз його не вб'ю, він уб'є мене. Ударила знову, проте він устиг підняти рукою, захистити на голову. Вмить вивернувся, ударив мене ногами. Я впала, як підкошена. Мені стало так страшно, як ніколи в житті. Мої обоє звувалося на долівці, важко хекаючи, немовтики звірі. І раптом я побачила всю цю картину з боку, стороннім оком. Побачила, що наша звіряча боротьба, ну, не знаю, якась негідна чи що, не естетична, як статуя, що на боці валяється на землі, чи грядна жінка, яка на пікніку незграбно підводиться, зрядна на траві. Ми обоє сп'ялися на ноги. Він грубо проштовхнув мене у двері, міцно тримаючи за плечі. От і все. Ще одна моя спроба втечі зійшла на пси. Мала дивне відчуття, що в ньому вся ця ситуація викликала те саме, що і в мені – огиду. Я подумала, а раптом хтось чув наші борюкання, хоча крикнути не мала змоги. У роті був кляп. Проте на дворі було дуже вітряно, вогко і холодно. Марно сподіватися, щоби хтось вийшов на прогулянку за такої негоди. Лягла в ліжко, сльози скінчилися доволі швидко. Довго лежала у темряві і думала. 22 листопада мені дуже соромно, опустилася так низько, багато роздумую. думаю, дійшла певних висновків, дещо вирішила. Насильство, застосування фізичної сили – однозначно ницясть. Якщо я вдаюся до насильства, опускаюся до його рівня. Це означає, що я більше не вірю в силу розуму, співчуття і людяності. Що я дбаю про знедолених не через те, що вірю у необхідність їм співчувати і всіляко допомагати. Не лише тому, що це тішить моє самолюбство. Згадувала Ледемонд і дівчат, яких там опікувала. Саллі Мерджесон. Допомагала їй, просто щоб довести черницям-вихователькам, що я розумніша за них. Що для мене Саллі зробить те, чого для них не зробить ні за що. Звісно, допомагала і Дональду, і Пірсу. Так, до певного часу Пірса я теж опікувала. Одначе їх можна до уваги не брати. Адже обидва вельми привабливі юнаки, до них я природно мала інший інтерес. Мабуть, були і є сотні інших, хто потребував моєї допомоги, і співчуття значно більше, ніж ці двоє. Тут я не вирізнялася оригінальністю. Адже більшість дівчат, не роздумуючи, вхопилася б за можливість стати опікунками таких красунчиків. Із Калібаном я надто швидко здалася. Слід виробити до нього зовсім інше ставлення. Режим стосунків ув'язнений тюремник – глупство. Маю припинити, фиркати і прикрікувати на нього. Мовчатиму, коли він дратуватиме мене. Ставитимусь до нього як до людини, яка потребує мого розуміння і співчуття. Відновлю уроки із мистецтва для нього. Вчитиму його думати, аналізувати і розуміти. Не лише мистецтво інші речі. Єдиний правильний спосіб діяти – прислухатися до свого внутрішнього голосу і чинити так, як підкаже він, як підкаже совість. Не в тому сенсі, як це розуміли в Ледемонті, а на свій розсуд. Довірившись своїй інтуїції і ґрунтуючись на своїх моральних принципах. Я вважаю себе людиною моральною і не соромлюся цього, не дозволю, щоб Калібан перетворив мене на аморальну істоту, навіть якщо він заслуговує на мою ненависть і жорстокість і на сокиру в його божевільній голові. Пізніше. Була уособленням доброти і милосердя, якщо порівняти з дряпучою кішкою, якою була останнім часом. Ще й не він прийшов, умовила його дозволити оглянути рану на голові, і протерли детолом. Він нервує, здригається від жаху. Перестав довіряти мені. Так, тут мій прорахунок. Не слід було доводити його саме до такого стану. Я суттєво зменшила свої шанси на втечу, адже тепер він потроїть пильність. Господи, як це все важко витримати». Коли я поводжуся по-Свинськи, у нього такий жалібний вираз обличчя, йому так себе шкода, що я починаю ненавидіти себе. Проте, коли ставлюся до нього прихильно, у його голосі і манері поведінки проступає самовдоволення, але, помітний, він вкрай обачний, тактовний, корчить із себе втілення делікатності увесь день. І, звісно, жодних докарів. Щодо подій вчорашнього вечора. І мені знову кортить подратувати його і надавати ляпасів. І я немов той, канато ходить. Зате хмар розігнала, повітря почистішало. Ніч. Після вечері спробувала розтлумачити йому, що слід шукати в абстрактному мистецтві. Безнадійно отовку свою бідолашну затуманену за бобонами голову, що живопис – така собі забава. Лише малювання олівцем або пензлем, поки досягнеш фотографічної подібності. Тому ніяк не може змотикувати, чому я не стираю невдалі лінії чи мазки. Через те вважає, що створювати чудові безсюжетні композиції – як у Бена Ніколсона, як ось аморально. Каже, приміром, тут я бачу справді гарний візерунок. Одначе ні за що не згоджується визнати цей гарний візерунок витвором мистецтва. У сенсі сприйняття мистецьких творів із ним проблема в тому, що в його інтерпретації певні слова набувають альтернативного значення прихованого сенсу. Все, що стосується мистецтва, спантеличує його і підозрю викликає гострий інтерес. Все мистецтво в його очах якесь огульно аморальне. Він знає, що шедеври мистецтва, насправді шедеври, проте шедеври його розумінні, означає витвір замкнений в музеї, який обговорюють виключно заради того, щоб показуватися своєю освіченістю. Живе мистецтво, сучасне мистецтво. Його шокують. Розмовляти з ним про це неможливо, бо вже саме слово «мистецтво» асоціюється в його голові з показухою, гріховністю і непристойностями. Хотілося б мені знати, чи багато на світі таких, як він. Звісно, я знаю, що більшість людей, особливо ті нові люди, взагалі не переймаються ні мистецтвом, ні питанням про його місце в житті суспільства. Цікаво, через що? І з тих самих причин, що є Калібан, чи їм елементажно байдуже? Словом, воно у них просто нудьгу викликає, бо у повсякденному житті зовсім не потребують мистецтва. Чи потайки шокує і спантеличує, тож вони вимушені видавати нудьгу, щоби не осоромитися. 23 листопада. Щойно закінчила читати у суботу ввечері, у неділю вранці. Книжка мене вразила сама по собі через те, що я її прочитала тут, у підземеллі. Я вражена і обурена, так само, як і торік, коли прочитала Шлях Нагору. Обидва автори дуже розумні талановиті. Мабуть, дивовижно, коли ти здатен писати, як Алан Сіллітоу, виразно і точно, без фальші. Доносити до читачів саме те, що хотів висловити. От якби він був художником, як Джон Бредбі, навіть видатнішим, міг би відтворити на полотні Ноттінгем. Уявляю, який неймовірний вигляд у баченні Сіллітоу мало би це місто у фарбах. Як мальовниче він зобразив би все, що бачив. Люди захоплювалися б його живописом. А от, щоб бути добрим письменником, гарно писати недостатньо. Ну, підбирати правильні слова, вкладати їх в доречні фрази і таке інше. Як на мене, у суботу ввечері, у неділю вранці, огидний роман. І аж тож сітан, огидна людина. А не огидніше... Те, що Алан Сіліто не показує, що йому самому гиднеться його персонаж. Мені здалося, обоє письменників вважають своїх героїв розпрекрасними молодиками. Мені страшенно недовподоба, що Артуру Сітону байдуже щикується поза межами його крихітного світу. Він злостивий, обмежений, егоїстичний і брутальний. Завдяки тому, що зухвалий, я це навіть назвала б нахабністю, ненавидить свою роботу і має успіх у жінок. Його вважають енергійною, життєрадісною людиною. Мені імпонує в ньому лише те, що має в собі щось хороше, має добрий кістяк. Тільки якби він ще вмів і хотів це хороше видобувати із себе, розвинути і використати на добро. Замкнутість і зацикленість цих людей на собі вражає, їм однаково, що відбувається за стінами їхньої кухні чи спальні, що відбувається у житті, їхнє скрутне становище. Можливо, Алан Сілето хотів засудити суспільство, що породжує таких людей, проте ніде в романі чітко не висловив свого осуду. А я знаю, що із ним окоїлося, він закохався те, що зображує, і почав зображувати потворне таким, як є, нічого не приховуючи, одначе те потворне його захопило, і він узявся шахраювати, прикрашати реальність. Книжка неабияк подивувала мене почасти через Калібана. Я побачила, що в ньому є щось від аж до розсітана. Щоб перевернути, шкиребердь. Тобто він точнісінько так само ненавидить усе незвичне, і усіх, хто вирізняється в южбі, хто не подібний на людей його типу. Він теж егоїстичний, тільки його егоїзм якийсь нечесний, бо винуватить у своїх бідах виключно життєві обставини. І вважає, що це надає йому цілковитого права з чистою совістю дбати лише про себе. Який і Сітон, він впертий і неполегливий. Читаючи цю книжку, я зробила для себе шокуючі відкриття. Тепер усі, крім нас, та і ми вже заражені епідемією, теж егоїстичні і жорстокі. Лише у когось егоїзм і жорстокість приховані, боязкі, збочені, а в когось очевидні, виражені. Релігійність уже не житець у їхньому світі, отже ніщо не може спинити поступ цих нових людей. Їх більше вони набирають силу і скоро поглинуть нас усіх, не немов трясовина. Ні, у них нічого не вийде. Бо є ще люди на кшталт девіда, на кшталт Алана, Сіллітов. На задній обкладинці писало, що він – син робітника. Інтелігентні нові люди завжди поставатимуть проти сірості і переходитимуть на наш бік барикад. Нові самознищаться через свою дрімучу тупість. Вони нізащо не дозволять інтелігентним представникам свого прошарку залишатись у ньому. Неодмінно виштовхують їх, особливо молодих бо ми потребуємо чогось ліпшого за гроші і можливість не відставати від заможних джонсів чи модних уайлядів. Для нас це означає запеклу боротьбу. Ми наче мешкаємо в місті, яке взято в облогу. Ми – облаженці, і мусимо триматися чим дуже. Боротьба між Калібаном і мною. Він – представник нових людей, а я – Обраних. Мушу воювати зі своєю зброєю в руках, добровільно, свідомо відмовитися від його засобів боротьби, від егоїзму, жорстокості, образливості і неприязні. Він значно гірший за Артура Сітана. Якби Артур Сітон побачив і не вподобав сучасну скульптуру, розбив би її вщент, а Калібан закрив би її брезентом. Непевно, що з цього гірше. Одначе, особисто я вважаю шкідливішим калібанський спосіб. 24 листопада. Відчей душно до розпачу хочу вирватися звідси. Не приносить полегшення ні малювання, ні музика, ні читання. Пекуча гаряча необхідність. Мабуть, у всіх в'язнів так. Бачити інших людей. Калібан усього лише напівлюдина, навіть у найліпші моменти. Мені хочеться бачити десятки, сотні незнайомих облич. Як у спеку, помираючи від спраги, хочеться жадібно пити холодну воду склянку за склянкою. Саме так. Колись читала, що людина може витримати в ув ув'язненні не більше десяти років. І не більше року в одиночній камері. Просто неможливо уявити, що таке тюрма, живучи на волі. Думаєш, ну гаразд, буде безмір часу думати і читати, нічого страшного. Та в реальності це дуже страшно. Жахливо сповільнюється час. Присягаюся від тоді, як я опинилася тут, усі годинники у світі відстали на кілька століть. Мені нічого скаржитись, я відбуваю строк покарання, правда, досі не зрозуміло за що, у роскішній в'язниці. Одначе, ця його диявольська підлість з газетами і радіо. Я ніколи особливо не читала газети, не слухала останні новини по радіо. Проте бути тотально відрізаною від світу так дивно. Я відчуваю, що втрачаю просторову орієнтацію. Годинами лежу і придумую, як утекти нескінченно, безперервно. 25 листопада. День. Вранці розмовляли з ним, змусили його позувати. Потім спитала, чого він насправді від мене хоче. Щоб я стала його коханкою? Шокували його цим запитанням. Розпікав раків. Відповів, що легко може купити таке в Лондоні. Я обізвала його китайською шкатулкою. Так воно і підіймаєш віко, віко шкатулки, а там ще скринька. Виймаєш її, дивишся, всередині, неї ну, ще одна, ще одна. Найглибша скринька – необхідність покохати його у всіх сенсах, душею і тілом, поважати його, дбати про нього. Це абсолютно неможливо, навіть якби мені вдалося пересилити фізично відразу. Як можу я дивитися на нього інакше, ніж зверхньо? Він же подоба на чоловіка. Все життя б'ється головою об кам'яну стіну. Не хочу вмирати. Я відчуваю в собі готовність і сили вистояти. Завжди хотіти, жити І виживу. 26 листопада. Єдина незвичайна риса в ньому – те, як він мене кохає. Адже стандартні нові люди не здатні нічого і нікого любити так, як любить він. Сліпо, абсолютно, безумовно. Як Данте кохав Беатріча. Насолоджується своїм нерозділеним коханням до мене. упивається своїм стражданням. Мабуть, те саме відчуваве Данте – сумувати, тужити, не передзнаючи, що все безнадійно, і з того скорботного досвіду екстрагувати чудовий матеріал для творчості. А втім, Калібан зі свого ницого задоволення нічого екстрагувати не здатен. Люди неспроможні творити, неспроможні продукувати, геть нічого, же їх. Я вже судомно боялася смерті в ті перші дні перебування тут. Я не хочу вмирати, бо постійно думаю про майбутнє. Відчайдушно хочеться знати, що принесе мені життя, що зі мною трапиться, як я розвиватимусь, що з мене вийде, якою я буду за п'ять років, за десять, за тридцять, за якого чоловіка я вийду заміж, де мешкатиму, в яких місцях побуваю, про що дізнаюся. Діти. Чи мати моє діток? І це не просто егоїстична допитливість. Мені пощастило народитись і жити в найневдаліший для смерті час за всю історію людства. Польоти в космос. Наука робить гігантські кроки у всіх сферах людської діяльності. Весь світ прокидається і тягнеться вперед і вгору. Починається нова ера. Я знаю, вона кидає нам складні виклики і таєть чимало загроз. Та як же дивовижно і захопливо жити у цій новій ері. Це моя епоха, я обожнюю її. Сьогодні думки наче показилися. то бунами набігають мені в голову, то в перескакують одна через одну. Без кінця роздумую над різними речами і явищами. Вивела сумну тутожність. Нетворча людина плюс сприятлива можливість творити, дорівнює порочна людина. Інший гіркий висновок, спробу вбити його, означало, що я порушила свої моральні принципи, зрадила себе свої переконання. Хтось скаже, ти – лише песчинка Всесвіту, твоє віроцтупництво – лише крапля в морі, не варто надавати йому великого значення. Та коли задуматися глибше, усе зло в світі складається із таких дрібних крапель. Нерозумно говорити про їхню незначущість, адже краплі і океан – це те саме. Витала у хмарах, фантазувала, уже не вперше, як живу разом із С.Л. Він розчаровує мене, зраджує мені з іншою жінкою. І від мене, він цинічний, брутальний, зі мною є овічий. У цих снах наяву майже немає сексу. Ми просто мешкаємо разом. У доволі романтичній атмосфері. Північні ландшафти, море, острови, білі котеджі. Іноді в середземномор'ї. Ми разом, ми дуже близькі духовно. Я в матеріальних подробицях вся ляка дужня змотних журналів. Проте духовна близькість не примарна. Вона становить базу наших стосунків. Це правда і в реальності, не лише у фантазіях. І ситуації, які я уявляю, коли він мене полишає цілком реальні, мені навіть думати про них боляче. Іноді я небезпечно наближаюся до точки неповернення, до безпомічної розпуки. Господи, жодна дива жива душа, окрім винуватця злочину, не знає, що я ще жива. Рідні і друзі вважають мене мертвою, втратили надію, примирилися з цією страшною думкою. Це гірка реальність. А я тим часом сиджу на ліжку в кам'янному підземеллі. І уявляю майбутнє, моє несусвітнє кохання до певного чоловіка. Адже не здатне щось робити наполовину. Тим паче кохати наполовину. Фізично відчуваю, як в мені зростає, накопичується кохання. Я ладна віддати все, серце, душу і тіло, грубієної циніку на кшталт SL, який мене зрадить. Перечуваю. У тих снах З спершу наше спільне життя було сповнене дбайливою ніжністю і здоровим глуздом. Та я усвідомлюю, що в реальності так не буває. Буває пристрасті, шаленство, ревнощі, розчарування, гіркота. Щось в мені загине. У ньому теж. Якщо він кохає по-справжньому, не зміг би прогнати мене. Якщо він кохає по-справжньому... Мусив прогнати мене. 27 листопада. Північ. Мені ніколи не втекти звідси. Я мушу, мушу, мушу щось удіяти. Нахлинуло відчуття ніби я в найглибших надрах землі, у самому її серці, і вся планета своєю масою тисне на тісний кам'яний мішок в якому я сиджу. Мішок дедалі стискається і стискається. Я відчуваю, як він двихтить від натуги і поголі просідає. Іноді нестерпно хочеться кричати, волати пробі до хрипоти, до смерті. Не можу писати про це. Бракує слів і духу безпросвітний вічий. Увесь день таке в голові колотилося. Я в паніці, що тягнеться безкінечно, наче в уповільненій зйомці. Цікаво, про що він думав, коли привіз мене сюди. У його плані дещо пішло не так. Я поводжуся інакше, ніж жадана дівчина з його мрій. На жаль, я виявилася котом у мішку. Як кажуть, не мала баба клопоту та копила порося. Можливо, саме тому він мене не відпускає. Вичікує, доки з'явиться Міранда його мрії. Гаразд, тоді, мабуть, я маю стати нею, дівчиною з його мрій, оповити його шию руками, поцілувати, повсякчас захоплюватися ним, схвально поплескувати по спині, пестити. І цілувати, цілувати, цілувати. Ні, я не вирішила, що варто вдатися до такого способу божить би із Калібаном. Просто роздумувала, намагалася розкусити його, зрозуміти логіку його мислення. Проте написала і задумалася. А може і справді маю цілувати його, бо більше кохатися із ним, щоб скинути чари з прекрасного принца? Роздумую годинами, перш ніж написати наступне речення. Додумалася до того, що маю навіяти йому відчуття, чим мене врешті зворушила його шляхетність, відданість і все інше, що він робить для мене і заради мене. У його очах це буде щось незвичайне, екстраординарне. Мусить же він якось зреагувати». Упевнена, зможу пересилити себе. Ну, принаймні, він бездогайно охайний, жодних сторонніх запахів. Пахне лише милом. Треба переспати з цією ідеєю. Вирішу завтра. 28 листопада. Сьогодні я віднайшла вирішення проблеми. Зважилася на вкрай важке проте життєво необхідне рішення. Уявила себе в з ним. Просто поцілувати його немає сенсу. Поцілунки не дадуть бажаного результату. Вирішила шокувати його, приголомшити, викликати значне потрясіння, що спонукає його відпустити мене. Адже тримати в ув'язненні того, хто віддався тобі душею і тілом безглуздо, я буду цілковито в його владі. Навіть у поліцію не зможу звернутися. Єдиним моїм бажанням буде приховати, втаїти те, що поміж нами відбулося. Це ж очевидно, лежить на поверхні. Як у шахах, жертва фігури у слушний момент. Як у малюванні, ведучи лінією вагатися не маєш права. Сміливість – це і є лінія. Я все ретельно продумала. Звісно, корисно було би хоч трохи знатися на чоловіках і їхніх повадках, покладатися на свій практичний досвід і на вичитання з книжок чи почути заповідок досвідчених подруг, які розумієш лише наполовину. Вирішила дозволити йому зайти доволі далеко, проте не до кінця. Зайнятись тим, чим Пірс пропонував мені зайнятись в Іспанії. Ну, так званою шотландською любов'ю, тобто петінгом. Дозволю лягти зі мною у ліжко, пестити мене, як спробую піти далі, взяти мене, скажу, що зараз не можна, що в мене місячні. Гадаю, він буде такий шокований нашою першою інтимною близькістю, що мені легко вдасться спинити його на півдорозі. Усе в моїх руках, адже це я візьму на себе ініціативу спокусити його. Безумовно усвідомлюю, що справа ризикована. Що 99 чоловіків зістав в таких ситуаціях не керовані. Проте Калібан явно той сотий. Спиниться, коли я попрошу. Ну, гаразд. Навіть коли за найгіршого сценарію дійде до сексу. Я ж від цього не помру. Так буде гидко. Однако ризикну тут або пан, або пропав. На те є дві причини. Перша, за всяку ціну маю змусити його мене відпустити, друга, у мені самій. 7 листопада я записала: люблю фонтанувати ідеями, жити на повну силу, люблю все, що не сидить на місці, інертно спостерігаючи ви життя довкола. Люблю все, що не бажає уподібнюватися і пристосовуватися. Люблю все, що має живу душу. Та хіба я живу наповну? Я сиджу каменюкою і спостерігаю. Не лише тут, у підземеллі, та сама історія з С.Л. Ті патетичні просторікування черниць вихователек, що варто берегти себе для достойного чоловіка, який стане твоїм супутником життя. Сміхвинні. Я ніколи не дослухалась до них. Зневажала їхнє святенництво. Втім, щось мене таке стримувало. Моє тіло. Я соромлюсь свого тіла, боюся його. Мушу побороти в собі цю малодушність. Я дедалі глибше впадаю у вічай. Кажу собі... Щось неодмінно має статися, неодмінно має випасти шанс, нагода, за якою я вчеплюсь і врятуюсь. Та розумом осягаю, що нічого не станеться, коли я сама сидітиму, склавши руки. Мушу діяти, негайно. Ще я записала, коли пишеш на папері проступає прихований сенс. Рукописні слова і фрази волають до твоєї свідомості. Це таке відчуття, ніби по-перше, був глухий, а тут у тебе раптом прорізався слух. Мушу воювати зі своєю зброєю у руках, добровільно, свідомо відмовитися від його засобів боротьби, від егоїзму, жорстокості, образливості, неприязні. Ну, отже, моя зброя – великодушність. Віддамся йому. Ніжність. Цілуватимуться бридке створіння, несоромливість, адже робитимуться виключно з власної волі, і всепрощення, адже він нічого з собою вдіяти не може. Навіть якщо дитина, його дитина, готова заплатити всяку ціну заради свободи довше роздумую над цим, то більше впевнююся. Це єдиний вихід. Гадаю, він має якийсь скелет у шафі, глибоко ховає в собі певну гнітючу таємницю. Не може бути, щоб не відчував фізичного потягу до мене. А може він неспроможний як чоловік? Холостий патрон? Так чи інакше з'ясується під час зваблення. Знатиму, на якому ми світі. Останніми днями майже напишу про С.Л. Втім, багато думаю про нього. Починаю і завершую кожен день тим, що дивлюсь на його картину. Що прикметно, постерігва, що в мені наростає негажне почуття на кшталт ревнощів, чи навіть ненависті до тієї незнайомої жінки, його натужниці мабуть, була його коханкою, чи першою дружиною, неодмінно спитаю в нього, коли вийду звідсиля Бо найперше, що зроблю на волі, найпотрібніше, найнагальніше словом, най-най-най, побачившися з рідними, побувши трохи вдома, полечу до нього. І з порога зізнаюся, що безперестанно думала про нього, що він найголовніша людина в моєму житті. Найсправжніша, найпрекрасніша людина з усіх, кого я знаю. Що я жовную його до всіх жінок, з якими він спав. Поки я не маю права сказати, що кохаю його. Однак уже зараз починаю розуміти. Досі не знаю, що таке істина кохання. Я Емма з її примітивними, надуманими або накинутими суспільством теоріями про кохання і шлюб. А насправді, кохання приходить до нас різними шляхами, в різний спосіб, в різних хипостасях. Тож, буває, потребуєш дуже багато часу, щоб зрозуміти, прийняти і назвати те, що відчуваєш до іншої людини коханням. Імовірно, він поводитиметься зі мною холодно і сухо, Скаже, що я занадтоюна для нього, що ніколи по-справжньому не сприймав мене всерйоз. І ще тисячу їх таких слів. Та я не боюся. Я ризикну. Імовірно, у нього саме зараз у розпалі роман із кимось. Тоді я скажу, що прийшла, бо тепер не впевнена, що не кохаю його. Скажу йому, що я чоловік, якого я зневажаю, як бреджуся, бачив мене голою, що я пропащу жінка і дозволю йому взяти мене. Одна проблема, я не змогла би спокійно дивитися, як він зраджує мені з іншими жінками, зводячи усе до сексу. У мені зів'янули б і загинули всі почуття до нього, якби він таке вчинив. Я розумію, що це не сучасно. Якась в мене емансипована жінка після того. Проте відчуваю, що секс не має значення, лише кохання має. Сьогодні хотіла попрохати Калібана вкинути в поштовну скринку листа від мене до ЛСЛ. Божевільна, ясна, як Божий день він відмовить, приривнує. Одначе мені кортить. Худку збігти сходами нагору, легким поштовхом долоні прочинити двері в майстерню, і побачити, як він ліниво відвертає схилену, голову від верстака, озирається на мене через плече, ніби з нічев'я, ніби йому могить, не цікаво, хто прийшов, як підводиться із таборета, побачити його легку усмішку і пронизливі очі, які моментально розуміють все безглуздя. Думаю, про гонорар малювати картину ще не розпочинала. Завтра мушу діяти негайно. Насправді артилерійську підготовку розпочала вже сьогодні. Тричі назвала його Фердинандом не Калібаном. І відсипала компліментів в його жахливій новій кроватці. Ширику всміхалася і старенно вдавала Наче все в ньому мені страшенно подобається. Ну, природно він і знаку не подав, щоб помітити мої старання. Ха, дарма. Завтра покажу тобі, Любчику, на чим світ стоїть. Не можу спати. Піднялася з постелі, поставила улюблену пласт... платівку Есель, клавіжні твори Баха. Раптом він теж зараз слухає її і думає про мене. Найбільше люблю ту частину, що йде слідом за його улюбленим шматком. Він обожнює п'яту інвенцію, а я шосту. Адже і в любові до Баха мав поряд. Перша, я вважала музику Баха занудством. Однак тепер він захоплює мене. Такий людяний, чуттєвий, ніжний, мелодійний. Такий простий і водночас глибокий. Я знову і знову ставлю плитівку, як колись одна за одною малювала копія картин улюблених художників. Думаю, оце може достатньо буде обійняти його за шию, поцілувати і нічого більше, на що як йому сподобається, і ті поцілунки з обіймами тягнутимуться без кінця. Ні, він має відчути шок гвалтовний, блискавичний. Усе, що сталося, пов'язане з моїм діловитим ставленням до життя. Я завжди точно знала, куди йду, чого хочу і як усе має бути. І все і справді йшло так, як я хотіла. Я, своєю чергою, сприймала це як належне як результат того, що я знаю, в якому напрямку рухатися. А мені просто щастило в усьому. Я ніколи не виглядала з моря погоди, впевнено керувала своїм життям. Настав час дозволити життю покерувати мною.